Същност. Музиката не е светска, нито духовна. Тя е един принцип, но има различни преводи. Музиката е наука. Човек трябва да я изучава съзнателно, за да проникне в нейния дълбок смисъл. Ако не изучавате музиката, нищо не можете да постигнете. Всичките ви постижения без музика ще бъдат като сняг, който един ден ще се стопи и нищо няма да остане. Без музика животът е цвят, който ще цъфне, няма да завърже и ще окапе. Без музика животът е едно зърно, ще го посееш, ще изникне, после ще изсъхне и няма плод да даде. Той е, което наричат дух в света. Духът всичко твори. Той е вечна хармония. Външната страна на духа, която се проявява, е музиката в света. То е проявлението на света. Човек, който не се подчинява на външните подбудителни причини на духа, нищо не може да достигне. Музиката е достъпен метод, чрез който духът иска да ни се изяви. Когато Бог е създал света, духът е бил там. Великото в света е това, което не може да се изрази. Това, което не може да се изрази, е Духът. Духът е изявление на незнайното. То е Великото. В духа влиза всичко. Всичко в света е разумно. Разумно е всичко. Оттам започва всичко. Началото е това. Второто нещо, това е човешката душа. С явяването на духа, животът се явява. След явяването на душата, се явява свещения трепет. Той е хармонията, която се явява в света. Това е третият принцип. Той е първият син. Хармонията на света е първият син, който се е родил. Като почнеш да пееш, ти си се родил. Хармонията означава раждането на човека. Човек, който пее, празнува рождението си. Третият принцип го наричам свещения трепет. Наричат го трептения, вибрации. Аз го наричам свещен трепет. Хармония. След това четвъртият принцип е поляризирането. разделянето на човека на две страни, на мъж и жена. Мъжът пее по права линия, а жената по крива линия. Мъжът пее от центъра към периферията, а жената от периферията към центъра. Тук спадат всички противоположности – баща и син, брат и сестра и прочие. Петият принцип е ритъмът. Всички неща в света идат периодично. Даровете на Бога идат чрез ритъма. Човек трябва да разбира закона на ритъма. Първо духът, после душата – след това свещения трепет, после поляризирането, после ритъмът и след ритъма иде принципът за причини и следствия. След причини и последствия иде рудът. Това е седмият принцип, с който човек трябва да борави. Да всеки принцип човек трябва да използва. Дойде във вас приливът на любовта. Любовта е прилив. Тя ще дойде и ще се оттегли когато любовта се оттегли от физическото поле, тя отива в духовния свят и после в божествения. Затова всички хора се качват в божествения свят при Бога и пак слизат на земята, понеже Бог е навсякъде. Ние сме дошли на земята, понеже Бог е тук, и когато Бог престане да работи на земята, ние се качваме горе, пак при Него. Да се раждаме, значи да идем там, дето е Господ, и да умираме, това е за да отидем там, дето е Той. Като се разбере така животът, Той има вече смисъл. Тоновете са свързани с планетите, с всички небесни тела. Целият свят е една музикална композиция. Всички планети имат свой особен тон. Всички безбройни светове пеят на разни гами. Възвишените същества и всички иерархии пеят. Без музика е изключено да бъдете щастливи. Без музика не можете да разберете християнството. Когато светът се е създавал, всички са пели. Този свят е създаден музикално. Първо ангелите пяха, а после създадоха света. И то по всички музикални правила, точно определено. Те наредиха музикално всички орбити, по които Слънцето и планетите и звездите се движат. Това е една велика идея. За да пееш, първо трябва да съзнаваш защо пееш, да има една свещенна идея, един свещен трепет в душата ти. Когато споменеш името Бог, ти трябва да чувстваш Бога и Той трябва да се проявява в тебе. Дето и да си, трябва да имаш този свещен трепет. И тогава ще видиш, че на такова състояние и камъните, и дърветата отговарят, и всичко в природата отговаря. Споменеш ли с този трепет свещенното име на Бога, всичко ще ти отговори. Достатъчно е да имате това благоговение към Бога в себе си. Музиката върви паралелно с живота. Във връзка с нея се определят два пътя на живота – възходящ и нисходящ. Възходящият път на живота съдържа в себе си всички възходящи сили. Форма има, съдържание има и смисъл има в себе си. Той се нарича правият път. Нисходящият път съдържа всички нисходящи форми, съдържание и смисъл на нисходящия живот. Той се нарича левият път. Музиката е едно от средствата на правия път, на възходящия път, едно от великите средства на възходящия прав път на живота. Без музика не може да разберете живота. Без музика не може да разберете добродетелите. Без музика не може да разберете любовта. Музиката е един реален израз на истината, без музика нищо не може да се постигне. Каква е тази музика, която не може да се чува? Музика, която човешкото ухо не може да усеща, която човешката душа не може да възприема и човешкият ум да присвоява и да използва, това не е музика. Музикалният свят е свят на човешкият дух, свят на човешката душа, свят на човешкия ум и свят на човешкото сърце. Музиката е най-организирания свят. Някой казва, музиката не ми трябва. Щом не ти трябва музика, то е друг въпрос. Ние вярваме в нашите сетива. Ти казва, видял ли си нещо? Но виждане има само когато е пробудено съзнанието. Който вижда, съзнанието му е пробудено. И ако у някой човек съзнанието не е пълно, той не е пробуден човек, защото съзнанието диша чрез музика. Музиката – това е дихание на съзнанието в човешкия ум. Музикалният свят – това е една среда, чрез която душата на земята се проявява. Той е в което висшия свят може да се прояви. Средата за рибата е водата. Рибата без вода не може да живее. Тъй както е устроена птицата, без въздух не може да се прояви. Човешката душа, човешкият дух, висшето в човека, не може да се прояви, ако съзнанието не се е пробудило като среда. Музикалната страна – това е активната среда, в която съзнанието се проявява. В света всичките нещастия проистичат от това, че хората не знаят какво нещо е музиката. Не мислете, че това, което един цигулар може да ви свири, е музика. Това е предисловие на музиката. Музиката, за която говоря, като я засвирят, умрелите ще скочат. Умрелите ще бъдат кротки при обикновената музика, но при музиката на съзнанието те възкръсват. Нищо повече. Единственото силното нещо е музиката. Музиката у вас ще бъде едно средство, за да изразите вашите чувства, а чувствата ще бъдат една форма, за да изразите разумния си стремеж към Бога. Затова всички религии започват обредите си с песен. Отнемете песните на хората в света и те няма да се женят. С песни се движи колелото на живота. Песента е парата, спрели парата и колелото спира. Когато хората са съгрешили, те са престанали да пеят. В музиката трябва да има форма, поезия, сила. Магическа трябва да бъде музиката. Човек трябва да направи нещо с музиката, а така да свири само като обикновен човек, това е длъжност. Музиката има смисъл, когато може да послужи на човека. В природата съществува едно пияно, което има 25 000 клавиши и 3500 октави. Дали вярвате в това или не, аз не искам да ви убеждавам. Ако човек може да изпее тона до във всичките октави на това пияно, никой музикант не би могъл да се сравни с него. Този човек ще бъде един мак на земята. Сега ние докъде сме стигнали в музиката? Ние имаме само няколко октави. Та, когато говоря за музиката, аз разбирам това пияно, което съществува в природата. Докато се научи човек да вземе само тона до от тия 25 хиляди клавиша, ще минат хиляди и милиони години. Музиката е връзка, съединителна нишка между човешкия и божествения свят. Тя не принадлежи на физическия свят и не се създава от хората. Тя се отразява съобразно законите на невидимия свят. Целият органически свят е създаден върху законите на музиката. Светът е една неизявена музика. Музиката започва в умствения свят и то във висшето поле, не в нишето. Или музиката е място в рая, той, което индусите наричат будическо поле. В този съзнателния живот там започва музиката. Понякой път вие не сте разположени да пеете. Щом не сте разположени да пеете, вие сте болни.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 Онези, които не разбират закона, казват, ти трябва да се приготвиш, че като умреш, ще идеш в рая. Раят не е механическо място, където да идеш. Музиката се възприема и предава чрез ума, чрез сърцето и чрез душата на човека. Те са инструменти, подобно на цигулката, които трябва да се развиват. За тяхното развитие именно е потребна музиката. Тя внася в душата на човека разширение, в сърцето мекота и топлина, а в ума светлина и свобода. Човек трябва да чувства музиката в душата си, за да може тя да излезе отвътре навън. Може да се долови музиката, която излиза от човека. Тя е един вътрешен процес на живота. Тя излиза от човека и е на онази вечна хармония.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 Листата на дърветата в божествения свят свирят по-добре, отколкото най-големият цигулар тук. В Царството Божие не приемат човек, който не знае да пее и да свири. И Питагор на времето си не е приемал ученици, които не знаят да свирят, които не познават музиката. Дойде ли до музиката, порядъчно ще пееш и ще свириш. В музиката всички хора се сближават, там има равенство, там и богати и сиромаси се примиряват. Следователно музиката дава онова, което другите изкуства не могат да дадат. Тя задоволява човека. Господ е решил всеки от вас да се научи да пее и свири. Той не иска на небето деца, които не искат да се научат да пеят и свирят. И апостол Павел казва, че се е пренесъл на третото небе и чул нещо, което не може да се изкаже с човешки език. Той е чул пеене и свирене. Иоанн също казва, че е чул пеене и свирене. Музиката е цяла наука и иде от един специален свят. За да изпееш нещо както трябва, ще заживееш в света на музиката и тогава всички задачи на живота ти ще бъдат разрешени. Ако един човек живее музикално, това не може да не се отрази върху неговия физически живот, върху неговото лице. Музиката трябва да се разглежда като един божествен метод за служене на Бога. Ти, като се съединиш с музикалния свят, ще видиш, че музиката съществува някъде извън земята, далеч в пространството. Вие ще ме запитате, къде е? Най-добрите певци на Слънчевата система са на Слънцето. Най-възвишените същества, които управляват цялата Слънчева система, живеят на Слънцето. Всички други планети са апартаменти, предградия на Слънцето, където те по някой път отиват да живеят. За пример, Венера е предградие, Меркурий е предградие, Земята е предградие, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун са все предградия. Нали богатите хора през лятото отиват в предградията? Лятно време им става много горещо и те отиват в предградията на хладина. Аз ви говоря на ваш език. За пример, вие лятно време отивате в планински места на курорт, на Високо, не отивате на горещо а някъде на хладно. Според моите изчисления, на Слънцето има 25 милиона градуса топлина. Тази температура от 25 милиона градуса, ако мине през тялото, ще го пречисти, но няма да го измени. Вие ще станете гении, ще светнете, лицето ви ще стане ангелско. Това е именно музиката. Тя е огън, който не разрушава. Мисъл без музика руши, това са страстите. Любов без музика разрушава. Чрез физическия свят протичат ред сили, които човек непременно трябва да използва. Музиката спада към тъй наречените формативни сили, които служат като съединителни нишки между всички други сили. Това, което хората наричат музика, представлява вълни, отражение на божествената музика, които долитат до човешкия ум и сърце и се изнасят навън. На физическия свят музиката има за цел повдигането на човешката душа. Тя е едно средство от духовния свят за повдигане на падналата душа на човека, която е слядва на земята. Всички музикални тонове имат повдигане и когато човек пее, душата му се разширява, а когато не пее, неговата душа се стеснява. И за това е дадена музиката, за вътрешна услуга на хората, за да разширят с нейна помощ душите си и да се повдигнат. Ние имаме едно криво понятие. Ние мислим, че многото в света е, което прави човека велик. Човек е велик само от онова, което в дадения случай употребява. Сега вие искате нещата да ги завладеете. Да завладееш нещо, значи да си собственик. На човека е дадено власт да употребява нещата, а не да ги завладява. Ти музиката не можеш да я завладееш. Казвате да завладеем музиката. Музиката не се владее. Къде ще туриш един тон? Тонът минава и ще остави отпечатък. Тонът по никой начин не можеш да го задържиш. Един лъч не можеш да задържиш. Отпечатък от този лъч може да остане. Но лъчът е свободен. Музиката е свободна в себе си. Може само да се сприятелиш с тона. Музиката обича приятели, не обича господари. Тя е единственото нещо, което не търпи господари. Приятел ще бъдеш с музиката. Някой иска да бъде господар на музиката. Тоновете идат от един висок свят, възвишен свят. На то възвишеното ти не можеш да бъдеш господар. Ти ще се учиш от него. Музиката спада към изящните изкуства, към тези, които окрасяват човека вътрешно с уния велики добродетели, които при никакви положения не изчезват, към тези изкуства, които придават на човека истинска красота. В любовта законът е както в музиката. Бог е светлината в нас и ни опитва какви сме. Едно време Бог пращаше ангелите да ни опитва какви сме, и понеже ангелите не можеха да му предадат, той сам дойде да ни изпита. Музиката е душата на любовта. Тя е родена от любовта в божествения свят. Тя представя най-красивото в света, което може да бъде достигнато от хората. Музиката е история, която показва как е създаден божествения свят в битието вътре. И ако искаш да знаеш как е създаден светът, трябва да слушаш музиката. Това е историята на човешкия живот. И за да разберем живота, трябва да слушаме тази музика. Онзи живот, който е съграден на дисонанс, това не е живот. Такива са условията на физическия свят, че много неща на земята губят своята красота, заличават се. На земята красивите неща губят своята музикалност. Затова земната музика, която е много хубава за хората, ако се изпее пред ангелите, ще прилича на един джаз-бенд, толкова е шумна. И все пак музиката на съвременните хора представя малка светлинка, един ден тя ще се усили. Тя е начало на бъдещата музика, без която новата култура не може да дойде на земята. Сега трябва да се започне работа отдолу от физическия свят и да се върви нагоре. Човек е музикално направен и сега трябва да се върнете към онази музика, с която сте направени. Господ поставя всички ноти на място в човешкото тяло. Човек трябва да започне да мисли, да чувства, да пее тъй, както Господ го е направил, за да може да чува песента на цветята. Уханието е тяхното пеене. Песента на звездите, на целия всемир. Сега той схваща само статичната, определената музика, но цветята по съвременната музика не пеят нито водите, нито звездите, нито ангелите пеят така, както днес се пее. Сега и ушите ни не са пригодени за друга музика, но за в бъдеще тази музика ще я слушате». Без музиката светът не може да се подобри. Тя е едно от средствата на възходящия, прав път на живота. Всеки един живот трябва да започне с музика, защото тя е метод за повдигането на живота. Природата започва с музика и пеене, т.е. природата започва с любов и живот. Музиката съществува в природата като един от най-добрите начини за постижение – тя е процес, при който работите се нареждат. В този смисъл, тя не е изкуство. Тя е една необходимост, като въздуха. Без музиката никакви постижения не може да има човек. Най-добрите условия за пеене са на земята. Тук човек трябва да се учи да пее. Целият физически свят е едно предметно учение, за да подкрепи човека да се учи да пее, Тоест да се учи правилно да живее. В човешкия свят всичко е разбъркано, а музиката е едно средство за внасяне на ред и порядък. Тя е едно божествено средство. Новото в света трябва да дойде по закона на музиката. Трябва да пеем, за да можем да мислим. Трябва да пеем, за да можем да чувстваме и да сме здрави. Трябва да пеем, за да се радва душата. Трябва да пеем, за да се весели нашия дух. Трябва да пеем, за да се веселят всички, които ни слушат. Пейте и възхвалявайте Бога, за да текат изворите на вашия живот.